Sao na wateka sikiyo ni Idag Swahiri ya Radio Isanganilo Inasikika moja kwa moja kutoka jijini bujumbura na vitongo jivzake kupitia masafra 99.7 Inchini kati muna dupata kupitia 1001 ugenini ni kupitia W3.Isanganilo.org Imani yangu ni kwamba ujamu dugu musikilizaji wa Radio Isanganilo paripoteo Ipo karibu kufuata tarifa habari ya jumatatu eh, jumatanu hii ambayo tunahanza na mkutasari waki Walimu wa shule zinazoto wa marifa kiufundi, wanapa, wangalipashwa kupuhewa mafunzo ya ziada katika mchakatwa kudumisha uf, kwa ufanisi, ili walimu hawa weze kutoa marifa kwa kiwango tosherefu. Hayo yalibainiwa jana jumaine na waziri waerimu sayasi na utafiti alipokuwa mgeni lasumi bungeni. Na badia kinamaama wakazi wa talafu la muhanga mkwani Kayanza, wana, wanaeleza kulekebesha Afrika topo potofu, na kujiusisha na kazi zinazo, zinazo wawezesha kupata kipato Na mfano ni janine kuize ramu kazi wa kijiji cha kibimba ambaye anajiusisha na kazi ya kuchomelea. Na kuna marizika taklibrani siku mbili kukishuhudiwa uhaba wa nishati ya umeme katika makauma kuya mkwa chibi toki. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kwa Mbahari hiyo ilisababishwa na kifacha kusambaza umeme cha haina transforma kilicho haribika Kuna ayo bilashaka na mengine yo muda ukiturusu tutamurikia ugenini Na musomaji wako ni jama rivia nengende kumana upandi wa pili yupo fraswa kima na karibuni Lejo isanganiru ni kiboko yao Habari Kamili natufungue taarifa hii katika ukurasa wa elimu walimu wa shule toa marifa ya kiufundi wangalipaswa kupewa mafunzo ya ziada katika mchakato wa kufanikisha kwa ufanisi ili walimu hao waweze kupata waitimu wenye tosherevu cha elimu hayo yalibainiwana jana Jumaine na Waziri wa Elimu, Sayansi na Utafiti alipokuwa mgeni rasmi bungeni kwa kufafanua muswada wa sheria ya kuhusu msada wa eu fulani $1000 za kimarekani uliyotolewa na fuko la ida kwa ufupi wa kifarasa Badi ya wabunge waliwasilisha mashaka ya namuna wa, ya, kuboresha ku, kwa, uh, kwa, ya kuboresha vituo za kiufundi vinafzo patikana nchini burundi. Francois vzalimana alitamuka bayana kwa amba vituo hivyo vitakarabatiwa kwa, kwa lengo la gupewa watalamu walio bobe ili vichangie kwa kudumisha sekita ya ilimu nchini burundi. Hapa studio niko na mwenzangu Omeri Nduwayo anatueleza mengzaidi sasa na jamari viane katika kipindi hicho cha kuwasilisha mswada wa sharia wa mgawanyiko wa msaada wa milioni 80 dola za marekani wabunge walitaka kupata mwanga juu ya, mala, uh, ya malalamishi ya baadhi ya, ya wahadhiri wa vyo vikubwa wanaodhani kuwa wali, walimu wa shule za sekondari hawafundishi pasavyo wali uh, walilinganisha hasa ufahamu na uelewa wa wana chuo wanaosoma vyo vikoo enzi oni lililotolewa na mbunge mbunge Zenobigirimana katika kujibu swala hilo waziri alieleza kuepo hali ya kutupiana mpira kwa walimu tofauti wa ngazi mbalimbali kielimu anatoa mfano wa wahadhiri wa vyo vikoo wanaowatupia lawama walimu wa shule za sekondari kuhusu uh, kujifanya uh, kutokuelewa kuwa wao ndio waliwafundisha vivyo hivyo walimu wa sekondari wanalaumu uwezo wa wenzao wa shule za msingi kwa fikra hiyo hiyo ya watoto wanaoruhusiwa kuingia shule ya sekondari kutokuweza kufanya vizuri ila waziri anabaini kuwa ukifikiria kwa kina hasa anajiuliza swali hivi walimu hao hao si ualiyo waliowafundisha na hao hao wanaowalaumu wa anaeleza kuwa swala hilo linageuka mchezo wa tathmini kati ya yai na kuku kama ninani alitangulia mwingine ama kuhusu swala la vitoo ambavyo vinatumikia mbali na sehemu za umeme waziri anaeleza kuwa kipindi cha utekelezaji kitafika Wakati ambapo wizara yenye damana ya umeme itakuwa imerekebisha mambo. Ome nduwayo shukurani tunaposaria katika ukurasa wa elimu ni kwamba kudumisha marifa ya kisasa kuhusika na kutatua mizozo katika jamii kutumia, kutumia mutindu wa kiteknologia ni miongoni muamaswara ya naweza kupewa gipawambele. Katika mupango, wakurekebesha ratiba ya visomo katika shule za musingi sekondari pamoja na vizu viku. Hayo, yalibainiwa jana jumaine na filimendi mira muhali, muhadiri wachuki kuu katika sherehe ya kuidimisha mnyaka sabini na sita shirika la kimataifa la UN likisajiriwa lasumi. Mulatibu wa shirika la UN nchini Burundi Damye Mama alifahamisha kwamba serikali ndiyo inayo mamulaka ya kutafumini katika sekta ya elimu mikakati EP inayoweza kupewa kipa ombele. Na natuna, tukenderea tarifa hii ya bali ni kwamba barabara inawamba tanisha mitaya butelele na mbwone mahala kunako kukwana. Tupataka ili ili karabatiwa kwa lengo la kurahisishia wanaotumia barabara hiyo dadhi ya raia wakazi wa kitongoji cha Nyarumana cha Nyarumana kuriko kwa taka taka wanataka wausike kutafunini hali hali hafifu ya upande mwingine wa barabara hiyo ili karabatiwe katika madhumuni ya kuboresha hali ya usafiri pamoja na mawasiliano twasikilize dadhi ya raia hao Kwa kweli kwa gistu lijitayidi tukalika wa, wa raia tukashikamana tukafanya umoja wetu tukatumikia mikogaro sangi tuka jaribu kukatakata mabarabara mahali panapohitajika karabatu zikata na mpaka sasa barabara zinapita watu wanapita pikipiki piki zinapita bajaji zinapita hata gari dogo dogo sababu hiyo wakati tulifanya hayo tuli kwa tunataka kusudi tuone kama yosoko ya ya mugaruru hapo inaweza kuendelea kuleme tu kwa tunakasa soketo pale na tulijaribu tukajitayidi yetu yote, na tunaomba ubuha kama gisi au Jitahidi itizame gisi ya kutuwa hiyo majalara inayo baki Sababu zisi kivye tuvinafsi hatuna ungino uweza zaidi ya gisi tulipo tumika Kwa kweli baravara haipiti vizuri gisi hivyo pita zamani Hivyo tu kinachopita ni makinga, mapikipiki Hivyo tunjo vina pita gari haiwezi kapita vizuri na Napikipiki mbuwa ikinyesha jiri ya uyo mrimah Wanapita tunaoga sana Situ naomba tu, awo, prezida wetu watusaidie, atumane mashini ije, ito yu mlima, kweli barabara izidi kupita vizuri, gisiri pita zamani. Kwa kweli zone wetu wamesaidia sana, juu watu wengi walikuwa na shindu hata kupita kwa migu. Alakini kwa siku ya leo, wa migu anapita, wakinga wanapita, wamoto anapita. Tumejikusanya sisi ote tukaja, hapa tukakutania, hapa tukafanya, yani tukakata barabara. Ivi yani japokuwa tu kukata barabara kubwa, alakini tumekata enye inaeneana mamotana pita. Pita, ata gari ndogina pita, ila tulikuwa tunataka tuombe raisi, ila dusaidie, atutumie zile mashini, juu bile vijalara ni bingi sana, ata tukiwa walaya wapa nyarumanga, ta wajona wangini wa wawuko wapi, haba taweza kuimariza, juu naona ni sana nam, hao walikua kisikika ni badi ya wakazio, wakazi wa mutawa ambao walikua na ujiwa na muenzetu Jamali Mayonga. Bada ya mapu kidogo tarifa gutoka, uko mikwani. Ni saa saba na dakika thea thili ninduku penzi musikilizaji hapa studio za aridu isanganilo ikiwa nisaa hiyo hiyo huko kaskazini maenchi ya burundi mukwani kayanza ambapo tutaendelea na tarifa hii ya habari katika ukurasa wa kijami lita miamoja 25 za mafuta ya ina diesel na lita miamoja 25 za mafuta ya ina petroli jerekani 82 pamoja na bomba 5 zilizokuwa zikitumiwa katika operesheni ya kuendesha ugavi wa mafuta, wa, wa mafuta kupitia njia za mukato vimekamatwa jumatatu hii jumatanu hii kumuradi na, na, na asu, majira asubuhi na tasisi ya ya skaripolis mkwani kayanza viongo wa sikari polisi mkwani humo wanawataka laia wanaujihusisha na muenendo potovu wabiashara za magendu kusitisha kabla hawajachukuriwa vikwazo aida kamishina wa polisi mkwani humo anahimiza laia kuwa desturi ya kuzingatia madiri kwa gusota kidole wanaoendesha biashara hizo zisizo kuwa harari na habari hii ni kwa mujibu walipota wetu uko mkwani kayanza patrick sengiumva na tunaposaria uko mkwani kayanza katika ukura sasa wa kilimo ni kwamba mbegu za mboga pamoja na vifaa vya kumwangalia mazao ya kilimo vimepanda mara vimepanda mara dufu mkoani Kayanza kama kikishwa na ofisi ya idara ya kilimo ufugaji na mazingira tawi la mkoa wa Kayanza dadhi yabakulima wanaofia kwamba hali hiyo itawapelekea kupata kiwango hafifu cha mavuno ya mboga afisa wa idara ya kilimo ufugaji na mazingira mkoani Kayanza anarelaza kwamba muri puko wa jangala virus vya korona vinavyangamiza ulimwengo kwa sasa ndicho chanzo cha upanishaji wa vidai wa kerimo kiongozi huyo anatolea wito wa kulima kutumia vifaa wanavyo kwa gusubiri ujio wa vifaa vingine kutoka ugenini na tunaposalia huko Mkoani Kayaanza ni kwamba baadhi ya kina mama wa kazi wa tarafa la Muhanga Mkoani Kayaanza wana, wanaendesha walibadilisha free cropotovu na kujihusisha na kazi zinazo zinazoawezesha kupata kipato cha kila siku. Mufano ni bija nine kwize elamu kazi wa kijiji kivimba ambaye anajiusisha na, kwa sasa na kazi ya kuchomelea. Mama huyo anakikisha kwa amba kazi hiyo inamusaidia virizo kukivhi maitaji ya kila siku akidadisi kwa amba muanzoni walikuwa akikumbwa na hali ya unyanya pa katika jami ina umuzunguka. Leonidasi abunimana katibu wa kudumu katika ofisi ya tarafa muanga anafamisha kwa kina kinama kama wamepiga hatua kwa kujiusisha na kazi mbalimbali mbali, mbali zinazo wapelekea kujiendeleza mengi zaidi na lomiwalde ni waivuze. Hapa ni katika karakana ya kutengeneza ya milango madirisha kwa vjuma kwenye kijiji kibi imba trafani muhanga mkowani kayanza. Tumimukuta mwanamuke anaye fanya kazi ya kutomelea vjuma. Ambaye analeza kuwa alianza kazi hiyo mwakiru kumbiri kuminanane baada ya kushodia mwemewe hakifanya na kuwasaidia kukithi maitaji yao. Richa ya kuwa anafanya kazi hiyo anashodia kwamba muanzoni haikuwa rahisi kwake maana jamii mchukulia kama mtu alie maadili ya taifa la burundi kama alidyo tuyerezea mwemewe. Wakati, wachete, laia walikuwa na kusanyika karibu na ye wakimucheka. Hawe ya kijiri, sasa nasema kutumikia katika mazingila ya huru na wazi, baada ya kujitamua kama shupavu. Katika bipango ya siku za usori, janine kwizi lima ana ananuia kufungua karakana yake. Hapa natajia kuwa tayari amenunua mutamu wa kuchomelea marufu posta sude Na hizyo anahendurea kutafuta uwezo kwa ya kutimiza marengo yake, Mumewe anasema kulidhisho na maendureo wanawakitia katika familia Baada ya mukewe kujihusisha na kazi ya kuchomelea Utawara mukowani humo unakiri kutambua shuhuli zinazo tekelezo na mama hasa katika kujihusisha na kazi za maendureo Mwanamuke huyo anatoria wito wanawaki wenzake kuchangamukia shuhuli tofauti Maana nao uwanawesi Mbele aendelea kusisitiza. Mimi wali dini wavyo zeshukrani tu tokeuko kuyanza tujerikize mkuuani chibi ambapo kuna marisi katakiliba siku mbili kuki uhaba wa nishati au meme katika makao makuyamu kwa chibi toke duro kutoka eneo la tukiyoza leza kuambahari yao itaswa iri na kificha kusambaza au meme cha ina transforma kilitualibika mengi za idini tieni manirakiz. Sehemu hiyo ambayo haina umeme katika makao makuu ya mkua wachibitoke ni pamoja na sehemu ya barabala nane na la saba panapo patikana soko kuu na kiwanda buseko. Ukosefo umeme umeanza kushuhudiwa jumatatu jioni wakati mvwa nyingi kuwa inanyesha. Ndipo transforma iliharibika. Kwa sasa wafanya biyashara, wanao uza nyama, samaki, maziwa mihagawa ya chakula, wanao ufanya biyashara ya vinu, vya kusagia nafaka, wanao tumia umeme kwenye kazi zao za kila siku, wanafamisha kukumbwa na hasala. Katika biashara zao, wanaomba shirika laugavi wa maji na umeme lejidezo kukalabati transforma hiyo ili wapate umeme. Kiongozi watawi la lejidezo mkuwani chibitoke, anabaini kufanya kila wezacho ili umeme patikane halaka. akisema kuwa, wakati vifaa vya ukalabati transforma hiyo vitakuwa umeme utapatikana muna musiku moja. Wakati huo, sehemu na ujulikana katieso siare barabara la nane na la tisa, wakazi wanatimiza zaidi ya mnyezi miwiri bila umeme. Kwenye mupaka wa Burundi na Rwanda, kwenye muto waluhua, panapo tumikia polisi na wahamiaji na mamulaka ya mapato ober, semu hiyo inatimiza zaidi ya mwaka mmoja bila umeme sababu ya transforma kwa ribika. Shukrani eti Emanira kiza na ni hadi hapa ndugu wapenzi msikilizaji wa Radio Sanganiro Sina Budi ya kutamatisha taarifa hii. Shukrani zangu za dhati zigufikie msikilizaji yote jiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimeshukuru pia afu mitambo Elia Kadogo aliyenielekesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamaaliv yanenge na kumaana sina la ziada. Tukutane hapo saa moja jioni kunako majaliwa.